«Цікаво. Тепер тільки у донецьких ментів закон став іншою історією. Чи вже скрізь?» Я згадав свій вчорашній похід на виборчу дільницю і голос, відданий за кандидата від опозиції. Сьогодні це виглядало як мінімум наївно. «Ну а ти?» «Я сказала, що без адвоката розмовляти з ними не буду». «А вони?» «А що вони?» «Повели і показали камеру з лесбійками, куди мене посадять. Докладно розповіли, як мене гвалтуватимуть». Вона посміхнулася дещо всиловано. «Чого вимагали?» Сапула зітхнула. Здавалося, що вона досі знаходиться у Донецьку і розмовляє зі мною з відстані у 600 кілометрів. Нічого. Потім знову закрили у камері, а наступного разу повели у льох і показали шприци і ампули. Сказали, що зроблять з мене наркоманку за одну ін'єкцію. «Скоти, можу собі уявити твій стан». «Справді?» Вона подивилася якось недобре. Не знаючи, що сказати, я взяв таку знайому і теплу її долоню і притис до губів. Катька мовчки перетерпіла такий прояв моєї уваги, і коли я підвів голову, повела далі. Словом, коли вони мене викликали втретє, я вже сама запитала, чого їм треба. Щоб не морочили голову з усіма своїми протоколами та погрозами, а просто сказали. «Сказали?» – перепитав я. «Так». «Ти вибач, десь тут немає трохи коньяку». Вона підвелась і рушила до шафи, де зазвичай зберігався стратегічний запас. Щось невловими змінилося у качаній пластиці. Неначе перебувала у чужому, незнайомому приміщенні. «Ти будеш?» Взагалі-то випивати зранку я завжди вважав непристойним. Але не у такій ситуації. Катька наливала янтарну рідину у келихи, супроводжуючи очима буквально кожну краплю. Уважно, не мов, у хімічній лабораторії. А треба їм було зовсім небагато, щоб я взяла мічені долари і передала їх міністру під диктофонний запис. Кому? Не зрозумів я. Саме так. Катька повернулася і сунула мені до рук Келих. Віталіку, розумієш? Ні, зізнався я, не розумію. Чому Віталіку? Він же по саме нікуди їхній. Це ти так думаєш. І Віталік так думає. «А вони ні. Вони знають, що Віталік буде їхній тільки тоді, коли візьме мічені долари. Будьмо!» Вона рішучим рухом вихилила півкелиха і заплющила очі. «Там шоколадка ще повинна бути», – зауважив я і сам хильнув. Почути вимагало ретельного перетравлення. «Обійдеться», – махнула рукою Катька. «Якось вже... Ну а ти що?» «А я... Я сказала, щоб відвели назад у камеру». Треба ж було поміркувати, чи ні? Треба. Я не міг підганяти її після всього пережитого, а тільки цмулив коньяк, намагаючись потрапити у ритм розмови, хоча й відчував, коньяк тут не допоможе. Ну от, вони мене й відвели. Більше не лякали, тільки лагідно так спитали, чи варто паритися тут за такого підора, як міністр. А потім викликав слідчий і спитав, ну що? Перед тим мене знову провели мимо камер зі шприцами та лезбійками. Але вже просто так провели, щоб нагадати. З одного боку, мені кортіло якнайшвидше дізнатися, чим закінчилася історія. А з іншого, я не мав права ані словом натякнути на це. Єдине, що заспокоювало, Катька ось тут, переді мною, а значить, врешті-решт знайшла такий вихід. Вона випила рештки запашного напою і знову заплющилася. Я терпляче чекав. «А я й справді подумала, чи варто паритися за такого підора?» Тут вона вперше подивилася мені в очі. «Ні, чесно, якби, не дай Боже, йшлося про тебе...» Це не звучало обнадійливо і не нагадувало хеппі-енд. «І що?» Катька опустила очі. «Я тобі розповідала, як виграла себе у казано. В смислі?» «В прямому». Давно ще, коли тільки завелася з тобою. Один нафтовик, старовинний знайомий, раптом намалювався з пропозицією. Обхажував як ікону. Ну, а ти, як ти, ні сюди, ні туди. Я й психанула якось. В казино запросив, питає. Як? Вирішила. Я кажу, ставлю на червоне. Як не випаде, піду до тебе. А випаде, пробачай. Вона кинула на мене швидкий погляд. Тоді випало червоне. А зараз? Катька мовчки підвелась і рушила до шафи із стратегічним запасом. Де ж ти в тюрмі казино знайшла? Мене, звичайно, зачепило оте ні сюди, ні туди, але треба було дати знижку на емоційний стан жінки. Сапула повернулася із келихом і пляшкою. Вона простягнула все це мені, якречно відновив дозу. А навіщо казино? Я попросила у нього 50 копійок. Тобто, не зрозумів я, монету. Кажу, чи нема у вас п'ятдесят копійок? Оригінальний номер. Уявляю собі його обличчя. Навіть не уявляєш. Вона знову недобре хихотнула. Але монету він дістав. Я кажу. Кинемо жереб. Орел, виграєте ви. І тоді я зроблю те, що ви хочете. Решка? Виграла я. І тоді вже не доля. Самі несіть свої долари, а зі мною вже якось буде. Ні, я знав, що Катька духовита, але ж не до такої міри. Вона знову хильнула скелиха, але тепер вже небагато. Все-таки без звички зранку коньяк не йде, хоч би яким був стан душі. «І ти розумієш, що випав орел?» «Розумію», – сказав я. «А я не розумію», – Катька знову зіркнула на мене, неначе хотіла переконатися у щирості реакції. «Я не повірила своїм очам, тому й сказала, що це не рахується». Так просто і сказала. А що? Так і сказала. Тому кинула ще раз. А потім ще раз. Але коли і втретє виповарив, я зрозуміла, що це доля. Катька раптом відхилилася на спинку крісла і твердо подивилася мені у самій вічі. — Сергію, я усе здала. — Що здала? Я взяв паузу, щоб зрозуміти, як реагувати на таке зізнання. Усе. Вона дивилася так само твердо, і тут уже відвести очі довелося мені. Звісно, гроші міністру я не понесла, але понесла директору спецпідприємства. Нашому? Преречено перепитав я. Нашому. Вони його взяли і тепер пошлють до Віталіка. Ну і хер з ними, я раптом розлютився. Якщо вони хочуть взяти за яйця Віталіка, на здоров'я, хай беруть. У комплекті із нашим директором. А за нас не переживай. Вони ж, окрім цього номера, з мітками на купюрах нічого не вміють. Яке їхало, таке здибало. Катька зітхнула. Та справа не в них. А в кому? Не зрозумів я. В мені.